świętoje ewangelie spiewajmy go rypolemu czytanie će Gospod ljudejima koji mu dođe. Ja sam vratako kako uđe kroz za me spasće se i ući će i će će pašu će naći. Lopov ne dolazi za drugo nego da ukrade i zakolje i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 vidi i vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi i vuk razbrabi ovce i raspudi ih. A najavnik bježi jer je nenajavnik i ne mari za ovce. Ja sam pastir dobri, poznajem svoje i mene moje poznaju Kao što otac poznaje mene ja oca, I život svoj polažem za ovce. I druge ovce imam, koje nisu od ovoga tora, I te mi valja privesti čuće glas moj, I biće će jedno stadoj. of hey. nasrtaja duha na plot, na tijelo, pri tome kad kažemo plot, ne mislimo samo na fizički sastav, nego i misli koje teže naniže ke zemlji, ka troležnom, proleznom i sujednom. Dakle, jedan od najsnaženijih blagoslovenih nasrtaja duha na plotsko nastrojenje na tjelesne misli na plotsko mudrovanje jeste bdeni jeste bdenisan kažu sveti oci jer mi iz našeg iskusa to ne možemo govoriti jer o su ipak izuzetci mi obično u ove sate uveliko spavamo tvrdim snom ili se mučimo raznim nesanicama. Dakle, sveti oci govore da je denje jedan vrlo snažan asketski zahvat kojim duh to oko srca sputava onu maglu koju strasti ispuštaju navlače na naš umni duhovni pogled te ne možemo ništa dobro da vidimo niti dobro i zdravo da rasuđujemo zato su mnogo cijenili bdenja i зато su od bdenja imali ogromnu korist i primali ogromnu blagodat i imali velika i duboka sozrcanja ljepote Božije Без бдения, брати и сестре, без студа, без подвига, без обуздавания тела и телесного мудрования не може се живети у цркви православној, не може се за Богом ходити, Бог се не може ни видети, ни чути. Зато је врло важно и благословено ово вечерашње бдење И гним поножедо ово смутно и мгловито време, изразито телесног настројењем, макар и мало, надам се да бар некуме вечерас пошлој за руком да се пробијемо кроз слог, тоби дебелог, погодског мудрованјем и да осјетимо фини дах poglavu dati Božije i one duhovne realnosti koja nam se nudi u crkvi, posebno kroz svetu tajnu, kroz sveštveno Dejstvo, sveti božanstvene liturgije. Osjetimo, braćo i sese, svi kad idemo na bedenje, da u jednom trenutku zapnemo ili da kažemo ukočimo. A to je upravo trenutak Kad ono naše duševno, koje najčešće živimo, a vrlo često ono tjelesno nastrojenje, kad ukoči, kad nema više dahna, kad prođe prvi, drugi sat, evo ga i treći, i stiče, i tu se već potroši i stanje tjelesno i ono duševno, više nema dahna. Jer bogosluženje i gdenje je poprilično suvo i naporno za tijelo i za e, duševno nastrojene ljude. Vrlo suvo i e, preteško i predosadno. Ali oni koji istraju i koji imaju dobru zdravu namjeru i povjerenje u iskustvo Otaca ipak izdrže, prisiluje se i onda imaju... Ta jedan novi ukus, recimo posle 3. i 4. sata, govorimo od prilike, zavisi koliko bdenije traje, na Svetoj gori ona su e, mnogo, mnogo duža, traju i po 14. i 15. sati, i onda se osjeća jedan novi ukus, kao da nešto novo ulazi u noz drve, u umni pogled, kao da se nešto novo dodiruje, to je, braću i sestre, ta duhovna stvarnost odnosno dodirivanje bogagodati božije koji osjećamo prethodno istaniče tijelo i dušerne receptore pogasić i onda osjećamo ono istinu vrlu rijetko na žalost i vrlu pritko ali ipak dovoljno da znamo i da imamo uvid, makar mali uvid, u ono stanje u kome su se naši sveti preci nalazili, naši sveti oci, u kome su plivali i umom i srcem. Plivali kao što ribe plivaju u vodi, tako su njihova srce plivala u okeanu blagodati Božije. U onom okeanu, braće koji mi danas, nažalost, ne vidimo, ako i nije presušio i te kako postoji, a to je okean milosti Božije, okean ljubavi Božije, okean bića Božije, jer crkva, braće i sese, nije ništa drugo do otvorena vrata bića Božije. Čujemo u svetom evanđelju kako Gospod kaže za svetu crkvu, kako govori za sebe, ja sam vrata. Ko uđe na ta vrata, učiće će i zići će i pašu će naći. U onom drugom evanđelju koje smo čitali, kaže se da je došlo da, da, da nam da, da imamo život i to da ga imamo u izobinu. A što je to bilno pašor i što je to život u izobilju braće i sestre ako ne život u Bog jer gdje je to paša netrvežna i gdje ćemo mi danas danas naći život u izobilju danas kad ga sve manje ima i uživima sve više živih olegšebro a kao mogu život u izobilju gdje je danas ljubav koja jeste život Sve manje ima, nestaje do strašnih razmjera, gotovo da je mnogi danas uopšte i ne prepoznaju, da uopšte nisu iskustveno doživjeli ljubav, sem one strasne zamke i ona zaljubljivanja, odnosno zakucavanja glavom u glavu, kao što se volovi udaraju i jarci sudaraju rogovi do pucanja, ogobanja. To mi nazivamo ljubavlju. A pravu ljubav, odnosno dodir sa Bogom koji jeste ljubav, život, istina, malo ko braći se se, nežalost, danas ima iskustveno, iako Crkva Božja Sveta Apostolska, Svetotečka, upravo to nudi. Jedan od otacija jedan od velikih otaca koji je to okusio koji je to srcem doživio koji je to iskustvo u srcu nosio iz srca riječima punim blagodati izlivao na du evo i do dana današnjeg izliva i na nase izliva večera svojom prazničkom deniju a posebno u ovoj svetoj božanstvom liturgiji izliva se braći i sestre da ljubav Boga prema čovjeku i čovjeka prema Bogu. Sveti Jovan Zlatusi se kao malo ko trudio, istinski trudio, kao pravi pastir Boga živog, da ljudima otvori oči, da vide. Da vide to čudo koje je Bog učinio, braći i sestre, postavši čovjek, to čudo ovo poćenje, to čudo nad čudima i, i ono čudo iza koga više nema čuda. Onaj dar ponudio ljudima, dao ljudima i iznad koga nema dara, projevu ljubavi, braće i sestre, iza koje više nema projave. Što se tiče intenziteta ljubavi, ona će biti u carstvu još veće, ali bez ove Bogojevi liturgijske nema ni one koja svjedi. Trudio se Sveti Jovan da ljudima bez obzira da li su u pitanju bili carovi, kraljevi, da li su u pitanju bili razbojnici, kriminalci, budnici, kockari, pijanice, običan narod, trudio se svima da prinese na prinese nešto što je uzvišeno i veličanstveno. Što je neuporedivo iznad svih carskih kruna i neuporedivo uzvišenije i vrednije od svakog bogatstva koje zemlja odvojena od Boga nudi. Zato su mu riječi bile snažne, ne licemjerne, upućene svima podjedna, jer je govorio o Bogu koji je došao da spase svijet, da sjedini čovjeka sa sobom, kroz ovoploćenog Sina i Boga našeg Isuse Hrista. A sve to ne bilo koji način, nego na vrlo precizan, vrlo praktičan način, kroz crkvu svetu i kroz njene svete božanstvene tajne. Posebno kroz svetu tajnu krštenja. Čuli smo i večeras ketehezu upućenu onima koji su tek kršteni i kasnije kroz vrlinski život, vrlinski podvižnički život i kroz svetu i liturgiju. To je, braće i sestre, bila glavna tema svetoga Ivana Zlatuljstva Nije odlazio od nje, nije imao kut da ide, nije imao čemu drugom da priča, nije imao našta drugo, ni na jednu drugu trpezu da poziva ljuda. I kako onda, tako i danas, evo, služajući njegovu svetu liturgiju, jer koju upravo služimo je liturgija svetoga Jovana Zlatulstva, a braćo i sestre nije lako Sastaviti čin, božanstveni čin liturgije u kome se sve naše molitve sabiraju i prinose direktno Gospodu. To nije ni malo jednostavno. Tako da samo veliki umovi, velika srca to mogu. Kao što su bila srca svetih apostola, srca svetog Vasilija Velikoga, Jakova, brata gospodnjeg, svetog Ivana Zlatuzba veliki ljudi, braće i sestre, i veliki dubog doživljaj ljubavi Božije, milosti Božije. I za uzvrat velika blagodarnost gospodu na tom velikom daru, velikom trpljenju, braće i sestre, velikom trpljenju, velikoj milosti i velikom daru Božije. Zato se liturgije nazive Hristijom, odnosno blagodarenjem. I zaista pravoslovni hrišćani, A potencijalno svi ljudi ako ne blagodara ništa ne rade a ne da ne rade nego rade u negativnom pravcu hule na gospode onaj ko nije blagodaran on je prokled čovjek nema prokledati u njemu prokled je srce mu je bolest i kažu da svetog Jovana Zlatulostog Da je to bila, da kažemo, glavna crta njegove svete duše, upravo blagodarnost. I umoro je sa tim riječima, slava Bogu za sve. Iako je bio prognan, u velikoj bijedi umro, okružen e, tuđinima, okružen vojnicima koji su ga mali tretirali, mučili, ponižavali. U totalnoj tuđini, daleko od pa se umroo, Ali Boga je nosio u svom srcu, neprestano je bio licem uperen, u božanske oči i izgovorio te čudesne riječi koje su i do dana zapamćene i koje baš govore i prenose suštinu liturgije, odnosno odnose čovjeka prema Bogu. Slava Bogu za sve. I kažu da nije podnosio ljude koji su nepogagodarni. Nije, nije podnosio, težak mu je taj duh roptanja bi. A kako da mu ne bude težak kad je gledao i sozrcavao sve te velike milosti kojima Bog obasipa čitav svijet. I one vidljive milosti koje mi primjetimo kad ih zubima zagrizemo i kad nam kroz grlo prolaze ili kad nam tijelu ugađaju mada smo mi sveli milost Božu samo kad nam se tijelu ugađa. a one nevidljive milosti on je i njih vidio braćo i sestri koje nisu male, velike milosti i znane, znane i neznana dobročinstva sveto to sveti Jovan osjećao i prosto nije imao ni snage dovoljno da zablogodari gospodu, vidimo i u liturgijskim molitvama, da nedostaje dahre, da ima veliku i dobru namjeru, ali da nema riječi da Bogu prinese bogodarnost. Tako i mi, braći i sestre, kao učenici svetoga oca našeg i učitelja, jer on je vaseljenski učitelj, braći i sestre, to treba da zapamtimo. Vaseljenski učitelj, autoritet, braćo i sestre, u crkvi. On i sveti apostoli. Mi možemo i ovako i onako, oni su autoriteti. Moramo da učimo od njih. Moramo da učimo braćo i sestre, jer Bog to hoće od nas. Bogih je postavio za učitelje, Bog ih vlastio. Od Boga su naučeni i Bog traži od nas vrlo ozbiljno I ispitaće nas braće i sestre jer nećemo mi čitavog života i svo vrime ovako da alelujamo da bauljamo što bi rekao dođe će dan ispitivanja kada će svaki od nas biti ispitan šta je naučio kako je naučio i kako je to naučeno živio da li je živio zato niješao šala braće i sestre kad su u pitanju sveti učitelji crkve nisu oni tu da mi tako da ispomenemo povremeno prinesemo neki tropar neku službicu i to je to ne oni su tu braću i sestre na vrlo ozbiljnom zadatku jer oni znaju da se vremenom nema igre i da se sa vječnošću nije šaliti nisu se ni sami šalili za život vrlo ozbiljno doživljavali tu veliku i odgovornu obavezu učiteljstva i prosvećivanja naroda Božeg i napasanja svojesnog stada. Zato i mi, braći i sestre, treba da sarađajemo. Treba i sami da budemo odgovorni. Da ne budemo ovijeni i nemarni. Jer teško nam, braći i sestre, ako pored takvih učitelja, a kakve mi učitelje imamo, a pa gdje bi mi trebali da budemo kad su nam takvi učitelji i vrlo je zabrinjavajuće što smo na tako niskom nivou vrlo, vrlo niskom nivou pored takvih učitelja to braće i sestre samo govori o tome da su se negdje veze pokidali, jer ne možeš ti biti učitelj svetoga učenik, svetoga Jovana Zlatulstvog, Vasilija Velikog ne možeš ti biti učenik svetoga Save ili Vasilija Ostroškog, ili bilo kojeg Svetitelji učitelja naše svete crkve, a da živiš tako, skocki, beslovesno, da živiš kao pagan, da se klanjaš idolima, tako se ne ponašaju učenici svetog Ivana Zvatlustova. Mi znamo kako se oni ponašaju, jer postoji ne jedan, nego mnogi i mnogi učenici svetog Ivana Zvatlustova. Jedan od njih je, i sestre, i naš sveti otac Sava, koji je mnogo volio svetog Ivana Zlatlustog i poštovalo ga kao učitelja. I treba i to napomenuti, i naš novojavljeni sveti Ava, Justin, Ćavisti, također veliki poštovalec svetog Ivana Zlatlustog. Mnogo ga poštovalo, mnogo njega naučio. I da nije svetoga Jovana zvatlostog bilo, ne bi ni Ave Justina bilo, braći i sest. To je taj duh, to je taj impuls koji je primio svetoga Jovana, koji mu je dao snagu da onako ludački živi i govori u ono ludačko vrijem. Otkud njemu ta smjelost da govori onakve stvari u ono vrijeme kad se glava gubila za mnogo laganije, da kažemo, komentar a već je glava za čas. On govori ognjeno i ništa, ni glaka sa glave. Otkud to? Naučio od svetoga Jovana Zvatusog, osmijelio ga, otvorio mu nebesa, da vidi presto Boži koji je još neko vrijeme na nebesima, a koji će na dan strašnog suoda, braća i sestre, da se spusti i otvorit se knjige na zemlji, kad dođe Bog da sudi živom i mrtvimu. I kako onda da se boji ljudi, kako ih je on nazivao, krpelja, komaraca i muva, kad vidi slavu Božiju i strašno sudiju, koji samo što nije došao da sudi živnu i mrtvinu, pa i njemu. I kako onda da ne govori, kako onda da čuti. A tome ga je naučio, u mnogom naučio sveti Jovan Zlatulis, kom je su nebese bila širom otvorena i dan danas, Jesu dan danas on dijeluje, braći i sestri, na našu crkvu. Dijeluje na svakoga od nas koji hoće da ide putem evanđelja, koji hoće da žive liturgijski. To je sigurno. Kogo poštuje svetu liturgiju, to zapamtimo, braci i sestri, kogo se turi da žive u njoj, ima, ako ne, više, mada uvijek više, mada sve svetite, i angel, i majku Božih, ali sigurno je da ima svetoga Ivana zvatulstvo, Sigurno je da ima svjetog vasilje veliko. Njih grojica su uvijek sa onima koji poštuju svjetu liturgiju i poštuju svjete darove, koji razlikuju tijelo i krvo, gospoda našeg Isuse Hriste. Uvijek su sa njima i u životu i u tim privatnim, da kažemo, akcijama i kombinacijama, trude se da ih zadržu u dobrom raspoloženju, da se radovraću crkvi i da potpuno učestuju u svetoj liturgiji. Pomažu im. Mada ponavimo, svi sveci pomažu. Ali i Jovan zvatilo se silno na poseban na način, jer mu im jeste u crkvi posebno. Neka bi Gospod dao molitvama svetog oca našeg Jovana da zavolimo liturgiju bratje i sestre i da je njegovim molitvama sve dublje i dublje doživljavamo i osjećamo u našim srcima da osjećamo tu realnost carstva Božijeg koje je u nam, a koja liturgija i naše učešće u njoj otkriva u dubinama našeg bića i onda nećemo više ovutati i skitati i gubiti se u tim spoljašnjim marševima, nego ćemo se okrenuti umom u srce i tamo otkriti, braće i sese, prvo nered, koji treba dovesti u red, priljašnju, koji treba očistiti, a u čistom srcu vidjet ćemo Bogu. I onda zajedno se svetim Jovanom i mi da svojim, braći i sestre, gospoda našeg, Isusa Hrista, kome se ocem i duhom svetim, neka je slava i hvala u vijekove vijekova. Aminu.